Наступний розділ. Залишили 12 сторінок, ха? Е, щаслива на самоті. Це такі ж самі історії, але ж, де вже дівчина буде щаслива на самоті? Живу сама вже два з гаком роки, страшенно задоволена. Я будійська художниця. а Ви. І дуже люблю подорожувати. Партнерство обмежувало ці сфери. Весь час доводилось обирати. Буддійське мистецтво задавало мету і ставало стимулом. Я завжди обирала саме це життя. І хоча, за... і хоча мала за плечима 20 років спільного життя з трьома різними і дуже хорошими партнерами, зараз мені найкомфортніше. Марія. Я вже якийсь час живу без партнера. Не відкидаю думки, що як зустріну людину, яка мені підходитиме, то зміню статус, але мені і так дуже добре. Маю роботу, в якій можу реалізовуватись. У вільний час вивчаю мови на курсах, спілкуюся з друзями, гуляю раніше – Подорожувала, зокрема, і сама. Досить багато читаю, слухаю подкасти. Мені комфортно із собою, а не в активному пошуку. Ольга. Я вже багато років щаслива сама. В мене є робота, родина, друзі, хобі. Все це накладає певні обмеження, але глобально почуваюся вільною. Хочу, щось роблю з життям. Не хочу, не роблю взагалі нічого. Ксенія. Мені 46, доньці майже 4. Є кілька дуже близьких друзів за яких я в вагоні воду. І думаю, вони мене теж не покинуть. Маю улюблену роботу, купила сперму. Ви, але що собі сьогодні купили? Народила дитину. Навіщо мені піклувати ще про когось? Краще ми з донькою візьмемо її брата-сестру. Ось так. Ти бодолта, Сперму купила. Добре. Ось вже 12 років я сама після невдалого шлюбу класичних аб'юзивних стосунків, з яких я на щастя вирвалася. Можливо, саме негативний досвід спричинив те, що я більше не виявляю себе у стосунках. Мені спокійно і добре живеться так. Я сама з дитиною забезпечую нас обох, сама розпоряджаюся власним часом і життям, маю багато різних захоплень і інтересів, є друзі, мені, в принципі, не буває нудно. Правду кажучи, я більше переймаюся професійною реалізацією і монетизацією, ніж пошуком партнера для життя. Я сама і мені дуже класно. Бо не змушена виправдовуватись за те, що мені цікаво не вдома, а де інде. Різні курси, онлайн книжки, бразильські барабани. Дуже повноцінно якось живеться, а ще не треба прогинатися шукати комправісів. Сама вирішила, сама зробила і маю результат. Набагато спокійніше, ніж було в шлюбі. Я одиначка. Після 30 років усвідомила себе поліаморною. Після 40 знайшла вдарого партнера, прожили в цивільному шлюбі близько 7 років. Розлучились, коли він вирішив завести моногамну сім'ю і дітей. Потім 5 років був чоловік зі штампом у паспорті, як засувалось, патріархали маніпулятор, розстались, були інші. Але не мала нікого, хто б поділяв мої погляди і з ким би хотілося прожити все життя. А тепер зрозуміло, що жити одиначкою мені легше. Хочу подорожую, хочу йдуть в театр, хочу сиджу вдома і виховую племінниць, які живуть зі мною в одній квартирі. Маю молодшого на 10 років коханця в іншій країні. Брян, що не історія, то просто свято. Наступна історія. Категорія щасливих одиначок. розповідає, я пробувала і так і сяк. Зрозуміла, з віком і досвідом, що мені значно краще самі. Стосунки виникають на кілька місяців, а потім перерва на роки. Я ними наїдаюсь, вони мені набридають. Розумію, ось, тепер я наситилась, і ще років на два піду відпочину. Тема обов'язкової парності мене не бентежить взагалі. Після магістерки на гендеркінних студіях зрозуміла, що мені добре саме так. Дуже ціную особистий простір. Мій дій, моє укриття чи барліг. Люблю сама розпоряджатись власним часом і сама вирішувати. Мене верне від думки про те, щоб домовлятись і щось обговорювати. Вважаю себе достатньо компетентною приймати рішення, пов'язані з власним життям, грошима, здоров'ями та поїздками. Була заміжня 10 років, має двох дітей. Вже 6 років розлучена і насолоджуюсь самотністю. Періодично виникають нетривалі стосунки, які зазвичай закінчуються з моєї ініціативи, а коли розумію, що самі комфортніше. Не виключаю можливості зустріти людину, з якою мені буде краще, ніж на самоті, чи з якою захочеться бути разом аж настільки, що я погоджусь на компроміси. Я не самотня, я на самоті. Завжди чудово почувалася сама з собою, не шукала компанії, щоб сходити в магазин, на гурток чи у школу. Друзі, друзі-подруги завжди були, але йти кудись і щось робити мені зручніше самій. Усі повільні, а я підлоштовуватись не люблю і не бачу сенсу починати. Не дивно, що займіща не рвалась і білої сукні не планувала. Хоча сходила кілька разів. Перший чоловік – хороший, добра людина, але геть не хазіновитий. З тих, що знімають куртку з себе, віддають іншим. У книжках це звучить благородно, а от жити з таким чоловіком дуже практичній жінці складно. Другий чоловік був значно адекватніший у побуті, але немилосердно офігів від власної крутості, а в мене були тоді маленькі діти, заледве відмахалась. Може, травма мене якась хитра, а може й ні. Я без пари і дуже сумніваюся, що це зміниться. Надто вже радію щодня, що ввечері ніхто не прийде вночі, не хропітиме, а вранці не морочиметиме голову. Моя сім'я – це діти і собака. Може, мене на більше не вистачає, а може так і має бути. Наступна історія. Війна 8 років після розлучення. Протягом перших чотирьох було ломка. Незручно почувалася в компаніях друзів, де всі парами. Навіть перестала ходити на змішані зустрічі тільки на дівчачі. Витратила купу часу, нервів і душевних сил на сайті знайомств і придурків різного ступеню пришелепковості. Потім раптово померла мама і я перестала хотіти не лише стосунків, а людей взагалі. Як трохи відійшла, то стала сама подорожувати, їздити в інші країни на концерти улюбленої групи, ходити в театр, на виставки, в кафе. Раптом стало так кайфово від того, що сама обираю маршрути і дати. Ношу зручне, а не щоб йому сподобатись, їм, що хочу, а не піца, не для дівчаток ростовстієш. І витрачаю гроші на що хочу. Таке життя перетворилось на стан моїх душі і тіла. Якщо випаде нагода змінити статус, я цього не робитиму. Стосунки на відстані задля спільної радості і задоволення – так, спільне життя, і тим паче шлюб – ні. Тепер через вісім років я не витримую вторгнення у мій особистий простір. Жодних зауважень і вимог на свою адресу, жодних спроб бадаю чомусь обмежити мою свободу. Я не хочу стояти біля плити, тому що треба нагодувати мужика, підлаштовуватись під чужий графік і настрій. Я гладшую і не почуваю докорів сумління, захочу схудну. Тиждень не виходжу з дому – або цілими днями кудись ношусь. Ходжу весь день у піжамі, або зависаю в спа-салоні. Працюю в режимі нон-стоп, або 24 години поспіль дивлюсь серіали. Вилизую квартиру до близько, або байдуже приступаю через клуби-пилюки, якщо нема настрою носитися з пелесмоком і ганчіркою. Я живу так, як мені подобається, і не готова це втратити. Не готова настільки, що вже три роки обходжусь без сексу. О, я сінгел, це кайф, і це назавжди. Я одиначка, не знаю, наскільки щаслива, це вже наступна історія. але точно не нещасна. Як і всі одиначки, маю анкету на Тіндері, мене це небо як розважає. Раніше всі ці пошуки часто задавали мені болю розчарувань, але від певного часу я перестала шукати когось на роль постійного партнера, бо зрозуміла, не непевно, що він мені потрібен. Жити я точно ні з ким не хочу, а зустрічатись, ну, може, якщо таке неймовірно станеться, то добре. Як ні, то ще спокійніше. Для щастя і спокою мені треба мати більш-менш постійного сексуального партнера. Це важливо, тому що в контакті і в самому сексі потреба є. До того ж, я маю доньку, домашніх тварин і друзів, і цього цілком достатньо, щоб не почуватись самотньою. Я сама, і навіть номінальні анкети на Тіндері для пристойності не маю. У мене зараз якось так класно все, і розпорядок життя, і облаштування простору, і роботи, і хобі, і дружні спілкування, і все-все-все. Що я не уявляю, як романтичні партнери могли б це покращити. Зате, як можуть погіршити, уявляю, причому чудово. Звичайно, епізодично задумуюсь, де тут а де похідне від депресії і інших приколів мозку. Я, об'єктивно, не найпростіша людина, де клала багато зусиль, щоб мені було ок із собою, бадаль, більшість часу. І я не розхитуватиму цієї відвойованою рівномагі, щоб шок. Але станом на зараз моє життя настільки наближено до оптимально комфортного, наскільки можливо. Без стосунків вже років, здається, 5. Можливо, більше. Абсолютно цим задоволена. З 16 до 25 років була в стосунках постійна. Одні змінювалися іншими, фактично без пауз. А потім зрозуміли, що взаємини – це якийсь пекельний труд. Це просто купа часу, сил, внутрішнього ресурсу, який мусиш витратити. Навіть якщо ці стосунки цілком щасливі і благополучні. З цим розумінням до мене прийшло і інше. Я б хотіла інакше витрачати ці досить обмежені ресурси. Чесно і щиро на себе. На цікаву, улюблену справу. На підтримку сім'ї. На спілкування з приємними людьми. На можливість жити без компромісів. Хочу – ду. Хочу – не йду, Хочу валяю цю день на дивані. Хочу пхаюсь похід за рюкзаками. Ніхто... Жодна жива душа не має права мені це заборонити. Це якийсь офігенний кайф. Я працюю з людьми в напрямках, де потрібно постійно домовлятись, тому відсутність потреби пояснювати власні рішення в особистому житті – це така свобода. Я з цим щаслива. Я б не сказала, що мені бракує особистих теплих стосунків. Маю родину, друзів, перебуваю в постійному і тісному контакті з ними. Саме настільки, наскільки мені б хотілося. Як на мене, концепція класичного романтичного кохання просто не для всіх. Ми ж не дивимося, що не існує страв фільм чи пісень, які подобались би всім. То чому має бути почуття, як і всім до душі? Насправді у стосунках між людьми можуть існувати мільйони складних схем і відтінків, які не вписуються у примітивні формули у нас любов, дружба, родинні зв'язки». Мені не здається, що кожна з цих схем обов'язково для всіх людей без винятку. Елізавета. Не знаю, як воно з кимось жити. Немає дітей завжди сама, ось вже 41 рік. Мені складно зрозуміти тих, кому хтось потрібен. Зараз мені чудово і так мало бути завжди. Я не знаю, як це жити, підлаштовуватись, мовчати, звикати, терпіти, приймати з тарганами. Ну от невідомо це мені. І я не страждаю і не плачу ночами від самотності. Раніше лякала думка, що не стану мамою, але і це минулось, за те, купа плюсів. Жити, де хочеш, працювати, ким хочеш або взагалі не працювати. Я доволі давно сама, я от про що думала напередодні, було б чудово, якби знімала не лише любовні історії зі щасливим кінцем, які натякають, щастя жінки можливо лише в парі, а й про жінок, які зуміли реалізуватись без подружжя. Тоді рівень тривожності був би набагато нижчий. Я, на жаль, пізно до цього прийшла, якби усвідомила раніше, була б настільки щасливою. У житті так багато прекрасного і без пари. Я роблю, що хочу, живу, як хочу, виживаю як можу. У мене троє дітей: коти і кицька. Та багато чого ще є в цьому житті. Я доволі довго жила з батьками, це вже наступна історія. Як нарешті з'явилася можливість пожити самій? Мене, на жаль, тероризував батька. Я досі сприймаю як велике диво і щастя, що на мене ніхто не верещить, коли посуд вимивальнику лежить довше доби. Що я можу роздягнутися відразу біля вхідних дверей і голою піти у ванну, покинувши одяг в коридорі, або тижнями нічого не готувати, а їсти самі бутерброди чи суші. Не хочу сказати, що живу в постійному бетладі, я стараюсь підтримувати лати затишок, та якщо рата не має на це настрою, жодна жива душа мені не дорікне. Я можу серед ночі встати, щоб перекусити. Ніхто до того часу не з'їсть усе смачне, що я купила собі. Можу працювати, паралельно їсти, спати на обох половинах до спального ліжка, витрачати на їжу всі гроші, або не витрачати взагалі, одне слово, довжелезний перелік побудової свободи. Я можу бути вдома, якою хочу, скільки хочу, і робити, що хочу. Наступна історія. Вирішила розповісти вам історію щасливого життя на самоті. Починалося доволі прозаїчно. Ми навчили бути дівчинкою, борщ, котлети, усміхатись, сидіти тихо. З усього переліку складалося... Хіба що з приготуванням їжі. Я дуже довго старалась прищепити собі бажання завести сім'ю. Навіть надто довго. І зараз шкодую про втрачений час. Власне, тільки цей жаль за умовною молодістю і залишився. Час і ресурси. Треба вкладатись в себе, а не в стосунки з чоловіком. Тому що сама собі ти навряд чи скажеш колись «Ой, мала, я тебе не люблю, і вогню між нами більше немає, і кар'єра тобі так не скаже, і власноруч зароблені гроші теж». Далі треба написати, яка я щаслива сама, але це не зовсім правда. Тому що я не самотня, я просто не маю парних стосунків. Усі базові потреби мені вдається закривати самостійно. І я зараз уявити не можу, щоб мені хтось дорікнув щодо цього. Є чудові друзі, кілька робіт, є психотерапія. Усі емоційні моменти з лихвою перекриті дорогими друзями, книжками, іншим. А кохати з людиною, яка не вважає мене рівною, я давно вже не можу. Головне для мене відчуття, що це своє малесеньке життя. Я побудувала сама. Прекрасні стосунки з близькими у мене, з доброю волі, а не заради склянки води. Це саме моє життя. Я на це й опираюсь, коли все здається нестерпним. А парні стосунки, може вони ще й будуть колись, але зараз мені спокійно, бо маю пріоритети, до яких, до яких сама дійшла. Ось моя історія. Складалось так. Мої родичі постійно зітхали, мовляв, ти, Юлю, самодостатньо. Як заміж вийдеш, а? Але зізнаюсь, коли вийшло, то перші два роки були досить щаслива. Потім народились діти, з'явились різні інтереси, виникли проблеми. Одне слово, після 12 років шлюбу я пішла. Іначе крила виросли. Дуже щасливо без стосунків. Свободи стало однозначно більше. Організовувати побут. Можна за зручними для себе самою правилами. Емоційну близькість цілком перекривають діти і друзі. Ніколи не нуджуся. У мене повно інтересів, активне яскраве життя, книжки, подорожі, заходи, саморозвиток і, звісно, тусовка з друзями. Єдине, чого бракує, то це часу на все це. І я дуже сподіваюся, що донька моя відчуває значно менший тиск через сподівання і близьких, і, можливо, суспільства.